і бур сів так, щоб полем'є вогнище, гріла спину. Десь протягнула, але намагався не виказувати своїх слабкостей. Старого царя, як і старого вовка, не всі належно шанують, а дехто починає і огризатися. А Гал із задоволенням узявся за шмат лошатини. Збудження, яке опонувало ним над Борисфеновим простором, не зникало. У такі хвилини хочеться виговоритися, обмінятися думками. Однак Скіпор заборонив. Та й з ким. А Гавр озирнувся довкола. Більшість літні та грядні, жують, і нічого їм не треба, крім смачної їжі, теплої кибитки, молодої наложниці та полювання на дроху чи степових кіз. А теплі кибитки. З молодими наложницями є усіх, не кажучи вже про смачну їжу. Для чого міста їм? Так, серед цих навряд чи знайдеш однодумців. Хіба ж Хірон, ще молодий і запальний, лише років на п'ять старший за Гала. З ним треба побалакати. Прямо і відвертий, принаймні, нездатний на підступність. Зрештою, подумав Гал, найважче в усякому новому ділі знайти однодумцеві товариші, які б повірили тобі і пішли б за тобою не озираючись. Бо одна людина все одно, що поодинокий кущик полину на видмі. Подує вітер і вирве, чи засипве піском. Коли ж вкорінилися сотні кущів, не страшна їм ніяка буря, ні вітер, ні дощ, навіть сніг. Бо поки існує степ, ростий полиною. Агал заснув тут же біля вогнища. Вовран накинув на нього теплий плащ під мости під голову попона. Смачно пахло димом і підсмаженим м'ясом. Агал заснув швидко і спалося добре. Та й чому може погано спатися в неповних двадцять років після смачної вечері під теплим плащем на свіжому повітрі. Вовран розбудив Гала, як завжди перед світанком, коли ще зорі мерехтіли на, на небі. Галеві, чесно кажучи, не дуже хотілося підводитися та поборов себе, і вони з Вовраном побігли по спадистому берегу до Борисфена. Вода була напроче тепла, а Гал виплив мало не на середину, течія підхопила його і знесла далеко вниз. Вовран біг берегом і тривожно розмахував руками, не бачив ще такої швидкої води, звик до мілких і повільних степових річок, котрі можна перебрести, а гал плавав по Гіпанійському лиману і навіть гойдався на хвилях у самому понті Авксинському. Його не лякала вода, лежав горілиць, ледь ворушичи руками, і підплив до берега, коли Вовран остаточно знесилися. Потім вони трохи побрьовкалися на мілководді, і коли зійшло сонце, побігли, стомлені, але щасливі до стійбище. Вже горіли вогнище і готувався сніданок, але більшість людей ще спала. Просто на траві, підмостившись щось під голову чи на кінських попонах, звикли до такої ночівлі Та й зрештою, що потрібно справжньому кочівникові? Смачна вечеря, вогнище і бездощова ніч. Якщо ж навіть над степом принесеться буря з дощем, це нікого не злякає. Натягали, щільніше, стіни накидки, під ними не страшна ніяка злива. А одноманітний гомін краплин навіть заколисує і зняться химерні сни. Ще здалеку Агал помітив скіпура. Цар не пішов до шатра, спав на горбочку, підклавши під голову подушку. Єдине, що відрізняло його від інших – і чаша, повна оксюгали, стояла так, щоб міг уночі дотягнутися до неї і вгамувати справу. Двоє воїнів сиділи поруч, бережучи царський сон. Вони підвелися, побачивши Агала, той махнув їм рукою. Знову сіли, однак у їхніх позах відчувалося напруження, будь-якої миті готові були скочити і захистити свого володаря. Але Агал був без зброї, це трохи заспокоїло охоронців, проте все ж не зводили з нього очей. Хлопець нахилився і взяв чашу з окцюгалою. Сонце щойно визолотило край неба, немов позолотило й чашу. Здавалося, сонячні зайчики стрибають по ній. Тепер чаша здавалася Галові зовсім іншою, ніж раніше, наче й не була творінням його рук. Він потилувався з цього. Але потім подумав, що все, певно, залежить від настрою людини, якими очима вона дивиться довкруж. У хвилини гніву чи горя...